1. Númenor ríkið Funor var mestur elda, háalva í listum og sögnum, en ég fram stoltastur og eintykkastur. Hann smíðaði gimmsteinina þrjá, silmilana og gaf þeim ljóma trjána tveggja, stjarneykar telperjón og söngvagulls lorellín sem lístu upp land vala. En óvinnurinn Morgót ágerndist geimsteinanna og stald þeim, og eftir hann hafi eitt trjánum fór hann með þá til Myrgars og varvetti þá í hinu volduga virki sínu að þengirýmum. Þvert ofan ráð vala yfirga fönur hið blessaða ríki hélt í útlegð á Myrgarði og tók með þessi megnir af þjóðsynni. Stolt hans var svo sært að hann vildi hvað sem það kostaði ná geimsteinunum aftur af Morgóti með valdi að því spratt hinn vonleys að styrjöld Hálfa með hjálpa ædana, frumdana, við vonsku apl þengirýma, þar sem er beðu herfilegan ósigur. Ædanirnir Atani voru þrjár þjóðir manna sem hefðu áður tekið sér bólfestu á vesturströnd miðgars við hafið mikla og þegar Hálfarnir komuð að ströndinni gerðust þeir bandamenn þeirra gegn óvinninum. Há álfar og ætanir tengdust þremur hjónaböndum, Lúthíen og Beren, Íðril og Þrúr, Arven og Aragorn. Með hjónaböndi þeirra síðastöldu tengdust aftur ættir hálf álfa, sem höfðu svo lengi verið aðskildar. Lúthíen Tínuviel var dóttir Þingols Grákupls af Dórið á fyrstu öld, Fordagrum, en móður hennar var Melía af þjóð Vala. Berinn var sonur bara hýrs að fyrstu ætt ætana og saman náðir einum Silmelinum úr járðkórunu Morgots. Lúthien gerði stöðleg og glataðist álfakyni sínu. Sonur hennar var dýjór en elving dóttir sem síðar gemdi Silmerilinn. Íðril Silfur Fætla, var dóttir Turgons konungs hulduborgarinnar Gondolin. Þrúr var sonur rúrs af ættum Hathors þriðju eitt ætana, sem frægastur varð af styrjöldunum við Morgót. Jarendill sjómaður var sonur þeirra. Jarendill giftist Elfingu, dóttur Lúþíenar, og með hjálp Silmirilsins sildi hann gegnum alla skugga og kom til hins ysta vesturs og sem sendi maður bæði alva og manna, hlaut hann þá hjálp sem þurfti til að steipa Morgóti. En hann fekk ekki að snúa aftur til dáinslanda, heldur var fleigi hans með silmelinnum kastað upp á himinin til að sigla þar til eilíðar sem stjarnar og sem vonar ljósblik til allra þeirra sem dvöldust á miðgarði undir áþján óvinarins mikla og þjóna hans. Það voru einungis silmelarnir sem varðvittu ljóma trjánuna tvekja í Valinór, áður en morgótt surgaðu þið. Hinnir er tveir glötuust við lok fyrstu aldar. Að þessu og mörgu öðrum varandi samskipti álf á manna hefur verið skráð Silmerla saga. Sýnir Jarlendils voru þeir Elros og Elrond en þeir kölluðust Peridil eða Hálf Álvar. Með þeim einum varvittist ætt hetjuhauðingja ætanna frá forndærunum og eftir fall gilgalaðs var vettist einni blóð háalva konunga einungis með þeim á miðgarði. Við lok fordægrana settu Valar hálfálfum að skilirði að er segðu af eða á hvorum kynþættinum þeir vildu tilherra. Elrond kausir álvakinn og var mestari mikillar visku. Því vorum sýnt sama náð og öllum háálfum sem enn heldust við á miðgarði, Að þegar þeir væru ornir þreyttir á dáinslöndum, mættu þeir stíga um borði í skipi rökkurhöfnum og sigla í ysta vestrið. Sjá 3, 299 Þeir nutu þeirrar sömu náðar þó aldakvarf yrðu í heiminum. Eins var börnum Elrond skefin sami valkostur að hverfa með honum úr heiminum eða verða eftir og gera stöðleg og bera beinin á miðgarði. Því var Elrond jafn hryggur hvernig sem hringastrýðið hefði farið því hann vissi að arfinn dóttir hans yrði eftir á miðgarði. Elros kausa tilhera mannkynni og teljast til ædana, en hann fekk miklu lengra lífskeið en menjulegir menn. Til launa fyrir þjáningasýnar í baráttunin gegn morgóti veittu Valar ædönum sem vörðum heimsins nýtt land til að búa í fjarri hættu miðgarðs. Flesti þeirra sildi því út á hafið og fylgdu stjörnu jærelndils. Það til þeir komuð henni miklu eigu elennu sem var vestust allra döðlegra landa. Þar stopnuði ríkið Númenor. Á miðjú þessu landi stóð hátt fjall sem kallaðist Meneltarma eða Heminsúla og frá hæsta tindi þess gáttu fjarskygnustu menn greint kvíta turna álfahapna á Eresögu. Þaðan komu líka há alvar til ætanna og auðguðu þá að þekkingu og mörgum góðum gjöfum. En eitt skilri hafi númenum verið sett, svo kallað valabann. Þeir máttu ekki sigla burt úr auksín eigin stranda eða reyna stiga á strand ódáins landa. Því að enda þótt þeim hefði verið veitt löng tíð um það bylð þreföld á við venjulega menn, Hlutu þeir áfram að vera döðlegir, því að völum var ekki heimilt að leysa þá undan örlögu manna eða dóminum eins og það var kallað. Elros var fyrsti konungur númenna, síðar kallaður háálfaheitinu Tarminiatúr. Afkomendur hans voru mjög langlífir en döðlegir þó. Síðar er þeir urðu voldugir, sáður eftir vali forfeðra sinna og sóttust eftir að verða ódöðlegir eins og háálfar og andmæltu banninu. Þannig hófst uppreistnirra sem Sáron kynnti undir og hafði förnir sér fall númenna og að hins forna heims, eins og lístir í bókinni Akalabet um hrun númenors. Hér koma raðir hinna ríkenndi konunga og drottninga númenna. Elros tar miniatúr, vardamýr, tar amandill, tar elendill, tar meneldur... Tar-Aldaríon, Tar-Ankalíme eða Ljósun sem var fyrsta ríkjandi drottningin. Tar-Anaríon, Tar-Súríon, Tar-Telperíen eða Stjartnig var önnur drottningin. Tar-Mínastýr, Tar-Syrjatan, Tar-Atanamýr, hinn mikli, Tar-Ankalímon, tar telemma Tar-Vanimelde, þriðja drottningin, Þar Alkarín, Þar Kalmasíl. Eftir Kalmasíl tóku konungarnir sér heiti á númennskri, ætenskri tungu, Ær Adúnakór, vestrænukonungur, Ær Simrathón, Ær Sakalthór, Ær Gimilsór og Ær Insiladún. Þeim síðast nefnda Einseladún græmdist spilt háttalag konungana og tók upp álfaheitið Tar-Palantýr eða Pálnatýri fjarskikni. Dóttir hans átti að taka við ríkinu sem fjórða drottningin Tar-Mýriel, en frændi konungsins rændi veldisbrotanum og kallaði sig Arfarason hinn gullni, hinsti konungur af númenor. Á dögum Tar-Elendils sneru fyrstu skip númena aftur til miðgars. Eldra barnans var dóttirinn silmarín. Sónur hennar var valendill fyrsti höfðingi Dúnborgar, Andúnie, á vestuströndinni sem rómadur var fyrir vináttu sína við Háálfa. Meðal afkomenda hans voru Amandill síðasti höfðingin og sónur hans elendill hinn Háfi. Sjötti konungurinn tal aldaríón átti aðeins eitt barn sem var dóttir. Hún var fyrsta ríkandi drottningin því að þá voruð að ríkis erðalög innan konúsættarinnar að elsta barnið skildi erfa veldisbrotan hvorsin að væri sonur eða dóttir. Númen og ríkið stóð allt loka annarar aldar, ö ö, og hélt stöðutt áfram að vaksa og blómstra. Þegar hálf öld var liðin, jökust númenar einnig að visku og gleði. En fyrstu merkinn um skuggan sem átti eftir að bera yfir þá kom í ljós og dögum Tar-Mínastýrs, hins ellefta konungs. Hann var það sem sendi mikinn her til hjálpar gil galaði. Hann elskaði háalvana en öfundaði þá um leið. Nú voru númenar orðni miklir sæfarar og höfðu kannar öll höf austur á bóginn, en fóru nú að sækist eftir vestrinu og hinnum forbaðunu höfum. Og því gleyðir í gara sem líf þeirra varð, því meira ásældust þeir ódauleika háalvana. Og það sem verra var, konungarnir sem komu eftir mínastýri urðu gráðugir í auð og völd. Fyrstu núminarnir sem komu til miðgars höfðu litið á sinn sem fræðara og vini hinna minniháttar manna sem höfðu mátt þóla ofriki Saurons. En nú breyttust hafnið þeirra í virki sem undir okkuðu víðar strandir. Atanamýr og eftir menn hans lögðu þunga skatta á strandbúa og skip númenna sneru heim hlaðin ránsfeng. Þafa líka tar Atanamýr hinn mikli sem fyrstur talaði opinbelega gegn valabanninu og lísti því yfir að hann hefði fullan rétt til sama framtíðarlífs og háálvar. Þannig dýfkuðu skuggarnir og hugsanir um hinn óhjákvæmilega döyða formirkviðu huga manna. Þannig kom upp klopningur með númenna. Annars vegar konungarnir og fylgismenn þeirra, sem snerust gegn háálfum og völum, hins vegar þeir fáu sem kölluðu sig réttláta síðar dundanir, en flesti þeirra byggu vestast í landinu. Konungarnir og fylgjendu þeirra hættu smán tala eldarinn, tungu háálfa, það til loks að tuttugasti konungurinn tók upp konungsheiti á númensku og nefndi sig Ar Adunakór, konung. Það fannst hinnum réttláttu Ílsviti því að hinga til hafði aðeins einn valanna eða háálfakonungur bórið það heiti. Og aflegingin var sú að Adunakór tókaði ofsækja hinn að og ressað þeim sem töluði álfatungu opinbeillega. Þá hættu háálfar með ölluð að koma til núminor. Samt hælt vald og auðu núminna stöðutt áfram að vaksa. En æviskeiðir að styttast, eftir sem óttin við dauðan magnaðist og gleðin kvarf. Pálnatýri reyndi að snúa við og bæta úr þessu, en það var of sent og það bröst út uppreistn og ósamlindi. Þegar hann andæst, hrifsaði frendi hans fóringi uppreistna manna veldisbrotan og kallaði sig sem konung Ar-Faradsón, guldnakonung. Hann var vissulega stórlátastur og voldugastur allra konunga og sóttist eftir engu minna en konungdæmi yfir öllum heiminum. Hann ákvaða berjastur Sáron hinn mikla um forraði yfir öllum miðgarði og að lokum sildi hann á stað á voldugum flota og tók land við umbru á söðurslóð. Svo mikið var stórveldi hans og glæsibragur að þjónar Sárons yfirgáu húsbundasinn og sjálfur Sáron niðurlægði sig, kraup niður og beittist fyrirgefningar. En þá urðu Faradsóni hákonungi á þau mistök í stórleiti sínu að flýti Sauron sem fanga til númenors. Það leið heldur ekki að löngu áður en Sauron hafi náð valdi yfir honum og var gerður að fremsta ráðgefa konungs. Og brátt haði hann snúið hjörtum allra númenna til vonsku nema hinna fáu réttláttu. Sáron lætti lígini að konungi og sagði honum að hver sem réði yfir ódáun slöndu mestur sinns myndi þar með öllast eilíft líf og að alvarnir bara sett þetta bann á til að komi í veg fyrir að konungar manna getur rísið hærra en malarnir. En miklir konungar spyrir ég ekki um neitt bann, sagði hann, þeir taka innfaldlega rétt sinn. Þar kom að lokum að faraðsón hákonungur trúði þessu og ákvaða láta til skarar skríða, Af því líka hann fann að kraftar hans fóru þerrandi og hann skeldist ákaflega döðan. Því útbjóða hann þann mesta herflóta sem nokkuð tíman fara sögur af í heiminum og þegar allt var tilbúið voru horn blásinn og látið í haf. Þannig braut hann valabannið þar sem hann ætlaði með hernaði að hrifsa sér eilíft líf frá vestrænum konungunum. En þegar Faradsón steg fyrsta fæti sínum á því blessaðaland Amann lögðu valar niður vend sína og kölluðu til hins eina og allur heimurinn skókst. Númenor var kasta niður og sökki í hafið, en ódáunislöndum var lyft upp fyrir heimsins við. Þannig lauk dýrð Númenors. En síðustu leitóar hinna réttláttu, elendill og sinir hans, komust undan úr runinu á nýju skipum og höfðu með sér græling kviteikar, nimlótar og sjónsteinina sjö, sem háálvar höfðu gefið ættherra. Þeir bárust á vangjum stórveriðsins og kostust upp á strandmiðgars. Þar stopnuðu þeir í norðvestri, númenaríkinn í útlegð, Arnor og Gondor. Elendill var hákonungur og satt lengst í norðri í sólalagsturninum Annumínasborg. En stjórn söðuríkisins fekk hann sonum sínum Ísildri og Anaríóni. Það stopnuðu er sýðir í höfuborgina óskiljað mitt á milli mínas Íðil og mínas Anor, ekki langt frá landamæru Mordors. Því að þeir ímynduðu sér að það eitt hefði þó komið gott út úr runinu að Sáron myrkrahauðingi hefði tortímst. En svo var ekki. Sáron hafða vísu lendi í hinu hræðilega runi Númenors, því að líkams umgjörð svo tortíndist sem hann hafði svo lengi búið í en andi hans fullur af hatri og ílsku barst með myrkum myndi og komst undan til miðgars. Hann gat síðar aldrei tekið á sér neina þá mynd, er síndist fögur í annara augum, heldur varðan svartur og ógeðslegur og síðan var allt hans vald fólkið í ógn og hryllingi. Hann hælt aftur inn í mordor og faldi sig þar um skeið í þögninni og reiði hans bólgnaði þegar hann frétti að elendill sem hann hataði mest allra, hefði sloppið og væri nú að stopna ríki á landamærum hans. Því ákvað hann að magna stríðið bráðasta gegn útlaugunum, áðurum eldið er að gæti skoti rótum. Miki gos hófst í eldriðju og í gondoríki köllu mennana Amon Amart. Dómstingju En Sáron varð of fljótur á sér, áðrinum hefði gefist nægur tími til að byggja upp eigin skipurlag og krafta, meðan kraftur gilgalas hafði aukist í fjárfur hans. Og svo fór að hinsta bandalæði var stopnað gegn honum. Sároni var velt og ringurinn eini frá honum tekin. Þannig lauk annari öldt. Hér skal þeirri skýringu bætt við að allir hinni réttláttu númenar sem komist lífs af úr tortímingu númenors kallast dundanir, en þeir tóku síðan að í ólíkar þjóðir, svo sem Fordani, Arnora, Gondora og fleiri. En hvað sem hinum ólíku þjóðnum leið eru þeir stundum kallaðir heildarheitinu dundanir.